Дві радости, підпираючи одна одну, цвіли тої весни в моєму серці близька матура і Терка. Старий драх перед іспитами мав зі мною бесіду, косуючи, як яструб, голов'яним оком, зазвідав По гімназії куди просися? до мене в економію чи у вищій школі Я вибрав університет Вольному воля Спасенному рай Зронив він потеплілим голосом А до терки Що суботи несли мене Через чотири села крила А коло неї М'якнули на віск І стікали до її білих Як гусята ніжок Я брав у свої руки Дороге личко Теж ж біле і матове, І холодив ним свій розпашилий вид. Дивна природа жінки, Яку без пам'яти любиш, Коли тебе спалює жага, Вона освіжає, Коли на серці ледок зігріває, Коли всихає в сумнівах душа, Вона наповнює її тихою ніжністю. Я готовий згодитися з Платоном, Що, Люблячі серця відшуковують одне в одному свою подібність. Любов є не що інше, як спілка розділених часток єдиної колись істоти. Я любив. Моє серце готове було розпукнутися від повноти любові. Я губився, розмивався в ній. Я не володав почуттями, вони правили мною, роблячи мене слабим, уразливим, сліпим. Я не розумів терку, коли вона з лукавим сумом шепотіла мені. Не будеш ти мій, хлопчик, не будеш. Чому так кажеш, Солоданько? Бо вийшов. Цілий світ полощиться у твоїх очах, а не мій закутень. Ти, мій світ, Любко Я в зіницях лише твоїх А за ними довгий світ без мене Що ти вийдеш там? Вижу гори, ліси, моря і ріки Ріки води і ріки крови І ріки людей, що переходять через тебе І ти переходиш через них та ти, Зозулько, ворожка. Всі дівки ворожки, коли люблять, По чотири ока мають. Одну пару для плачу, Другу для милування. По чотири руки, Аби милого сліди до себе пригрібати. По чотири ноги, Аби від чужих утікати І до свого прибиватися. По два серця одне для людей, друге для суженого. То де моє серденько? шукав я дрижачими губами тепле яблуко під сорочиною. І от стрів я в одної неділі чоловіка з нашого села що прийшов до хуста на базар. Чув новину? Жандарм Ружичка підправив терку Столярову. Як? Сапнув я вогнем. А так, бив до неї клини. Бив, а та ніяк. Тогди привартував у пасиці і сказив дівча. Як то кажуть, дівка віща, до не йшла би вріща. Отець, як дочувся, хотів його зарувати, та пов'язала. Прийшли урядники, судили-рядили і розказали ружиці женитися на терці. Той і не відгрібається. Я, як стояв коло муру, так і вмерз у камінь. Світ потьмарився. В голові не було ніяких думок, Лише гупала шалена кров, І п'ястуки кресали об стіну. Жалість і злість закипали в мені, Доки не затверділи в рішення вбити. І понісся я на зломи голову в село Ярками, толоками і ріденькими хамниками, Понісся, обганяючи свій гнів, Бо чомусь не моя збезчестена терка Стояла перед очима, а пещені лице Ружички з насмішкуватими пульками і закрученими ріжками вусі. Його в наше маленьке село приставили по тому, як зачулося, що на Верховині колотить шугай. Тьму жандармів нагнали тоді окрест. Іржий Ружичка був легковажним урядником за волокою і сміхарем, і міг за присід випити відро пива. Ходили за ним сплітки, що він син великого чоловіка в Празі, що був офіцером і утнув якусь чудницю, за що й посланий у підкарпатські дебрі простим жандармом. Грошей мав доста, на службі не горів, блудив і з жінотою вечорами гуляв по корчмах. Там я й міркував його застати, а перед тим затягся в дідову хижу, домашні вже спали, шаснув під дах і намацав стару фузію. Ми били з неї зайців, коли ті в заземки кралися до садових скіпців. Стояла тиха, як корінь у землі, ніч. На висилку з кожної діри зорила на мене стока тривога. В корчмі гершка нявчали гуслі І бліді тіні хлипалися за склом Пристав якийсь чоловік з возом прив'язав коника «Покличте, жандарма Ружичку», – попросив я «І кажіть, тут важне діло до нього» Чоловік ступив у корчму, а я напарував кремінь І був тоді мій мозок такий холодний як цівка спітніла росою. І здавалося, що дихаю я інеєм. Смертю дихаю. Вискнули двері, вийшов ружичка, порипаючись чобітьми, простоволосий і черлений з духоти. Розвернувся і, нікого не втямивши, став справляти нужду. Місячний шнурок дзюри у лопухи, а я стояв з піднятою цівкою в темноті і не знав, що робити. Злість лишала мене, стікала в землю, як той струмінь. Чужим голосом я щось крикнув, жандарм обернувся, і я ступив на світлу пасму, що лягала з вікна. Дуло майже вперлося йому в черево, а він глупо вцірявся і навіть двічі гикнув. «Умреш за те, що вчинив», – сказав я, і, прислухаючись до свого голосу, зрозумів, що смерти його не хочу. Моя злість вичахла начисто. Тепер я мав лише немилосердну жалість до себе і до терек. І сльози текли вилицями і капали з бороди. А жандарм дивився і посміхався. Тоді я опустив фузію, і вхопив його за барк, трясним, як чорт ногавицями, рвав сорочку, бив полицю і в груди. А він мовчав і мотався в боки, як сніп. Та він п'яний, догадався я. І в тої хвилі рипнули двері, і на порозі став ще один жандарм. Він гойкнув і вихопив щось із за пояса. луснув стріл, цоркнула бляха на моєму ремені. І якась сила друлила мене в корчі.